Запис 41. 1. Служи чантата за вратата. 2. Служи телефона на масата. 3. Донеси чантата. 4. Служи чантата под масата. 5. Служи телефона в чантата. 6. Донеси един стол. 7. Служи чантата на стола.